يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم مع ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم عما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Fakhiru huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharru al-umuri muhdatsatuha. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa Kita teruskan kembali pembahasan kita Ini ringkasan pembahasan fikih Al-Mulakhas Fiqh Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu ta'ala. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang ath-thaharah yaitu yang berkaitan tentang permasalahan haid dan nifas. Dan telah kita lewati Yaitu Tanbih Dari Syekh Salifauza Nafidullah Ta'ala Yang berkaitan tentang Apabila wanita yang sudah suci Pada waktu asar Apakah ada kewajiban baginya untuk Solat buhur dan juga begitu pula wanita yang sudah suci Tengah malam Apakah ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sholat maghrib Dan pembahasan ini telah kita bahas bahwa yang rajah Yang dia wajib adalah sholat pada waktu itu Kalau dia sucinya pada waktu asar Maka yang dia wajib hanya sholat asar saja dan kalau dia suci pada Akhir malam Atau tengah malam Maka yang wajib bagi dia yaitu melaksanakan Solat Isya saja Dan Al-Alamah Syekh Duthami Rahmatullahi ala alayhi, Di dalam fatwanya Dan juga beliau Mempunyai Satu karangan khusus yang berkaitan Tentang permasalahan ini Yaitu Ad-Dima At-Tabi'iyah Darah kebiasaan wanita dan Al Allah Mashiyawuthaimi Rahmatullahi Taalaaley menjawab bahawa apabila wanita itu suci pada waktu asar maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan solat duhur. Begitu juga apabila wanita suci pada tengah malam tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan solat maghrib. <tuh> dan Al Allah Mashiyawuthaimi Rahmatullahi Taalaaley Berdasarkan dengan hadis Nabi alaihi salatu man adraka raka'ah min solatul asr qabla ghurub syams faqad adraka al asr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari solat asar sebelum matahari itu tenggelam, terbenam, maka dia telah mendapatkan solat asar. Tuip, Insya Allah kita akan masuk pada pertemuan kali ini ke kitab yang baru, yaitu kitab ussollah. Qalafidah Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim babun fi wujub salawatil kams, bab tentang <tuh> kewajiban solat lima waktu. Sebagaimana yang telah kita lewati bahawa tartib kitab-kitab fikih ya. Itu tartibnya tartib arkanul Islam. Dan di sini dijadikan salat yaitu setelah kita mutaharah. Karena tidak sah salat apabila tidak dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang hamba apabila dia mempunyai hadas sampai dia bersuci. Kemudian apabila sudah selesai pembahasan tentang taharah, tentang tayammum tentang pembatal-pembatal wudu, tentang tata cara wudu. Kemudian ketika sudah selesai, maka masuk ke kitab yang baru yaitu kitabu shalah. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang kewajiban-kewajiban salat lima waktu. Berkata fi dhallahu taala As-salatu ya akadu arkanil Islam ba'da ba syahadatain. Wa qad syuri'at 'ala akmali wujuhil 'ibadah wa ahsanih. Barghata hafidhahu Allahu Ta'ala Bahawa salat adalah merupakan termasuk dari rukun Islam. Naam, sesuatu yang urgen. Sesuatu yang ditekankan dari rukun-rukun Islam, bahada syahadaten setelah syahadaten. Wakad syariat ala akhmalijujul ibadah wasanihah dan solat itu disyariatkan ala akhmalijujul, yaitu wujud amal ibadah yang sempurna, wasanihah dan juga yang paling baik, yang paling bagus. وقد تضمنت هذه الصلاه كثيرا من انواع العباده من ذكر الله من ذكر الله وتلاوه لكتابه وقيام بين بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير بركته bahwa di dalam salat, tadammamat hadhihi shalah kathir min anwa'il ibadah. Di dalam salat itu memuat. كثير banyak sekali dari macam-macam ibadah di dalamnya. Di sini Syaikh Shalef menyebutkan yang diantaranya min dzikrillah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tilawatin di kitabih membaca Al-Qur'an di dalamnya wa qiyamin baina dan seseorang senantiasa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa dan sujud wa dan doa di dalamnya wa dan bertasbih di dalamnya wa dan bertakbir di dalamnya Wahyia Rasul ibadat al badania dan ini adalah merupakan solat merupakan induk induk dari ibadah al badania ibadah badania yang diantaranya solat ibadah badania di Juga di sana ada ibadah badania seperti berpuasa dan di sana ada ibadah al-maliyah, ibadah yang berkaitan tentang harta. Yaitu tentang zakat. Ini ibadah al-maliyah. Ada ibadah yang mengandung dua ibadah maliyah dan ibadah al-badaniyah, dua. Yaitu melaksanakan haji. Sebagaimana dalam rukun Islam hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu wasallam di antara rukun Islam itu haji manistata'a ilaihi sabila yang sanggup baginya untuk melaksanakan haji sanggup di sini bukan hanya sanggup badannya saja tapi dia mampu mempunyai harta untuk melaksanakan haji sehingga ibadah ada ibadah badaniyah ibadah maliyah dan juga ada yang mencakup keduanya ibadah maliyah dan ibadah al-badaniyah dan solat Syekh Soleh menyebutkan termasuk dari induk ibadat al-badaniyah. Kenapa? Karena yang pertama dijadikan solat adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Yang kedua diwajibkannya solat itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara Jibril alaihi salatu wassalam dengan ini salat adalah merupakan induk dari ibadah induk dari dari ibadah <coughs> ibadah albadaniyah wa lam takhlu minha syariat rasulin min rasulillah. Min Rassulillah dan tidak ada syariat seorang rasul pun yang pernah diutus oleh Allah Subhanahuwataala yang tidak mengerjakan solat di dalamnya. Nah. Dan di sana terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu talahainhu bahwa solat adalah merupakan yang pertama kali Amalan seseorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu solat Berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu mengatakan, Awal ma yuhasibu bihin nas yawmal qiyamah min amalihim as-salat." Nabi alaihi salatu mengatakan, "Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan manusia" yaitu salat. Kalau salatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Sehingga dalam perkara ini, perkonsolan salat ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Dijadikan salat adalah hukum Islam yang kedua. Tadi disebutkan dikarenakan salat adalah merupakan rukun ibadah, kemudian karena salat adalah suatu amalan yang sering terulang-ulang dalam keseharian kita, sehingga dijadikan rukun Islam yang kedua. Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, belum salat sunnahnya, belum salat yang berkaitan tentang salat jenazah, salat gerhana, salat idain, idul fitri, dan idul adha. Banyak yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Nah, berbeda dengan zakat. Kewajiban zakat itu sampai satu haul. Zakat bahimatullah an'am. Dan juga zakat emas uh, perat. Itu apabila sudah sampai satu tahun. Kita tunggu satu tahun. Begitu juga as -syiam. Dijadikan rukun islam. Berpuasa Rukun Islam yang keempat Karena kewajiban Dalam melaksanakan puasa Hanya puasa Ramadan saja Yang dilakukan dalam Satu tahun cuma satu bulan Kemudian Rukun Islam yang kelima yaitu haji Kewajibannya hanya satu kali dalam seumur kita Satu kali dalam seumur kita Allah Alhamdulillah taala وقد فرضه الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليله المعراج في السماء بخلاف السائر الشراعي فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها ان الله عز وجل بغت شخص صالح فوزه نحفظه الله تعالى Allah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaitu penutup para nabi Lailatul Mi'raj di samak ketika malam Mi'raj di langit ketika malam Mi'raj di langit sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim itu kisah Nabi sallallahu wasallam Isra Miraj dan diwajibkan ketika Miraj oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bikhilafis sya'ir syara'i berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya yaitu melewati Jibril alaihi salatu akan tetapi salat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadalla zalika ala 'azmatiha. Ini menunjukkan tentang keagungan salat. Wa taakkada wujubha wa makanatuha 'inda 'azza wa jalla. Dan kewajiban yang ditekankan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa fi fadhliha ala a'yani ahadith kathira. Wa fardhiyyatuha min ad-din al-Islam Berkata fi dhallahu ta'ala dan telah datang keutamaannya kewajibannya alal a'yan dalam setiap individu Ahadith kasir hadis yang sangat banyak sekali Bahkan Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan kalimat Untuk melaksanakan sholat Sebutkan oleh para ulama Lebih dari 60 kali Wa akimus sholat Di ahamnya, Dikarenakan keutamaan di dalamnya Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga banyak dari hadis Nabi Alaihissallam yang diwajibkan kepada setiap individu dalam kewajiban-kewajiban solat. Sehingga Nabi Alaihissallam mengatakan di dalam hadis Malik ibnu Hawayri radhiyallahu taala inhu yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari. Allah Rasulullah Sallallahu Wasallam solu kamar ai tumuni salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ini perintah dari Nabi Alaihi Salatul Wassalam kepada setiap individu yang telah akil balik untuk melaksanakan salat sebagaimana salatnya Nabi Alaihi Salatul Wassalam bagaimana kita bisa mengetahui salatnya Nabi Alaihi Salatul Wassalam Tentunya dengan hadith-hadith yang datang kepada kita. Hadith-hadith yang sahih. Tentang sifat sholat Nabi SAW. Baik sholat sunnah. Ataupun sholat wajib. Ataupun sholat-sholat yang lainnya. Idul Fitri. Idul Adha. Dan juga yang lainnya. Itu semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Semua. Sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada perkara sedikit pun. Kecuali Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita semuanya. Karena ibadah ini adalah merupakan ibadah taufiqiyah. Apa itu taufiqiyah? Semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada dalil-dalil. Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak boleh seseorang menambah-nambahkannya. Atau mengurang-uranginya. Itu semuanya sudah. Pokok sudah. Terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Uqala hafidahullah ta'ala. Wa fardiyatuham ma'lumah min dinin Islam bid Dan kewajibannya adalah diketahui. Dari agama Islam bid-darurah. Sehingga kita. Di dalam mengetahui salat di sini sesuatu yang darurat yang meski kita ketahui Bahawa salat adalah merupakan rukun min arkanis salat. Faman jahada fa qadir Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat maka dia telah murtad. Keluar dari agama Islam. Yustataabu Dipaksa untuk bertaubat, fainta mak apabila dia bertaubat, Wa waillah kutilah biijmail muslimin. Kalau tidak maka dibunuh, diperangi biijmail muslimin dengan ijma para ulama. Karena keagungan solat di sini tidak boleh dipermainkan. Seseorangnya mengingkari rukun Islam, itu tidak dia telah mengingkari dari Pondasi, pondasi Islam. Karena doktrin Islam adalah merupakan pondasi. Karena apabila mengingkari satu saja, mengingkari solat atau kewajiban zakat atau puasa atau haji, maka dia telah mengingkari pondasi dari pondasi Islam. Dan di sini sebutkan, paman jahadaha fakodir tidak andini Islam. Dia telah murtad dari agama Islam wasala fil lugha ad-du'a salat di dalam bahasa secara bahasa maknanya adalah ad-du'a qala Allah taala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala wasalli 'alaihim ai ad'u doakanlah mereka salat secara bahasa yaitu ad yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa salli alaihim udu'ulahum. Dan juga bahawa salat secara bahasa bimana ad berdalilkan dengan hadis Nabi alaih salatu wassalam. Iaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Bahawa Nabi alaih salatu wassalam mengatakan... Idza du'ia ya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman so falyusolli wa in kana muftiran falyut'im sholat itu secara bahasa maknanya doa sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam idza du'ia ya apabila kalian diundang diundang ini diundang walimah. Falujib. Maka datangilah. Fa'inkana so'iman falyusalli. Apabila kalian dalam keadaan berpuasa, falyusalli. Wa'inkana muftiran falyut'im. Apabila kalian tidak berpuasa, maka makanlah. Para ulama menyebutkan, Jumhur ulama menyebutkan makna fal yusolli yaitu artinya fal yad'ulahum doakanlah mereka doakanlah mereka dengan ampunan doakanlah mereka dengan al barakah sebagaimana doa Nabi alaihi kepada kedua mempelai mengatakan barakallahu lak wa baraka alaiku wa jama bainakuma fil khair di dalam hadis yang tadi kita sebutkan Ida du'yahadukum fal yujib Wa ingkana so'iman Ababila dalam keadaan berpuasa Fal yusolli Mana Ma fal yusolli di sini yaitu Doakanlah mereka Dengan maghbirah Dengan al-barakah Nah Sebagian manusia Mereka yang Mengingkari Sunnah Nabi SAW yaitu dari kelompok-kelompok sesat, itu kelompok ingkar sunnah. Mereka tidak melaksanakan sholat. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian tidak melaksanakan sholat? Jawaban mereka, kan secara bahasa doa. Sehingga kita tidak perlu ruku sujud tahyat kita cukup berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu termasuk dari solat. Maka ini adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang sesat. Secara bahasa naam bahawa solat adalah memakna doa, tetapi secara istilahan itu berbeda Secara istilahan yaitu Perbuatan ucapan, perbuatan yang khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilahan. Sehingga mereka ibadahnya, sholatnya cukup berdoa. Tidak perlu kita ruku, sujud, tahiyat, cukup kita berdoa, selesai sholat kita. Mereka yang ingkar-ingkar sunnah. Yang tidak mempercayai Sunnah Nabi SAW Sehingga kita bantah kepada mereka Bahawa secara bahasa doa Akan tetapi secara istilahan Sebagaimana disini disebutkan oleh Syekh Salih Fawza Afidahullah Ta'ala Wa ma'naaha syar, Akwalun Wa af'alun Mahsusatun Muhtatahatun bitakbir Muha datama tun Ini makna soalnya secara istilahan. Sehingga seseorang jangan mengambil secara bahasanya saja, tetapi ambil secara istilahannya. Karena yang dipakai dalam pokok ibadah, yaitu istilahannya. Ini sebagaimana di sini sebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu akwal. Ucapan-ucapan Yang baca doa istifah Membaca al-fatihah Membaca zikir-zikir ketika ruku Membaca zikir-zikir ketika sujud Ini semuanya akwal Wa af'al Apa itu af'al? Gerakan-gerakan Perbuatan-perbuatan Berdiri Ruku sujud Dan juga yang lainnya Maksud Yang khusus Kenapa yang di sini sebutan yang khusus? Karena tidak semua ucapan-ucapan itu boleh diucapkan ketika sholat. Hanya ucapan-ucapan sholatnya saja. Hal ini sebagaimana Nabi Alaihissalam ketika sholat, para sahabat sholat bersama Nabi Alaihissalam ada yang bersin, kemudian mengatakan alhamdulillah. Ada yang menjawab, biar hamukallah Bahkan Ketika para sahabat Alayhi salatu wassalam, salat di belakang Nabi Alayhi salatu wassalam Satu dengan yang lain, ngobrol ketika Salatnya Kemudian, turun ayat Bahawa Salat itu Ucapan-ucapan yang khusus Gerakan-gerakan yang khusus Kemudian Nabi Alaihissalam menegur, iaitu ketika diucapkan Ya Alhamdulillah, Nabi mengatakan sesungguhnya solat ini tidak boleh terdapat ucapan manusia, karena solat ini adalah takbir, tasbih, tilawatul Quran. Bahkan Nabi Alaihissalam, ketika ada orang yang mengucapkan salam, beliau ketika solat Nabi tidak mengucapkan waalaikumsalam. Tidak menjawab Waalaikumsalam. Nabi hanya menggerakkan tangannya saja. Sebutkan oleh para sahabat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang menjawab salam? Sahabat mengatakan seperti ini. Gerakannya. Hanya dengan gerakan. Tidak dengan ucapannya. Ketika sudah selesai salat, maka kita jawab Waalaikumsalam padahal menjawab salam hukumnya adalah wajib, akan tetapi di dalam sholat tidak boleh seseorang menjawab salam, kenapa? karena di dalam di sini disebutkan akwal yaitu ucapan ucapan yang khusus wa'af'al dan juga gerakan-gerakan yang khusus yang dikerjakan di dalam sholat yaitu berdiri dan juga ruku sujud Duduk di antara dua sujud. Ini semuanya gerakan-gerakan. Solat yang khusus dilakukan ketika seseorang solat. Sehingga seseorang tidak boleh ruku kepada manusia. Ataupun sujud kepada manusia. Tidak boleh. Karena ruku adalah ibadah. Yang hanya ditunjukkan kepada Allah SWT. Dan sujud juga merupakan Ibadah yang ditujukan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga seseorang ketika Bertemu satu dengan yang lain Jangan menunjukkan seperti orang ruku Karena ini menyerupai ruku Atau bahkan bersujud Jelas Itu haram mayajus. Ruku adalah ibadah Sujud adalah ibadah yang dikhususkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Muftatahatun bitakbir yang di mana sholat dimulai dengan takbir, takbir di sini adalah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Para ulama menyebutkan dinamakan takbiratul ihram yang asalnya boleh dilakukan di luar sholat maka di dalam sholat menjadi haram. Contohnya boleh kita makan di luar sholat. Boleh kita minum di luar sholat Berbicara dengan saudaranya silakan di luar sholat Tetapi di dalam sholat Hukumnya haram Maka dinamakan takbir yang pertama adalah Takbiratul ihram Tidak boleh seorang di dalam sholat Tertawa Tidak boleh seorang di dalam sholat Makan Atau sholat Sambil minum Haram Muhtatamatun taslim Ia diselesaikan dengan Taslim nah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW Miftahu salat tahur Wa Takbiruha tahrim Wa tahrimuha takbir Miftahu salat tahur Wa tahrimuha takbir Wa taslimuha Wa tahliluha At-taslim Miftahu salat Kuncinya salat adalah dengan bersuci Tahrimuha takbir Tahrimuha takbir Yaitu yang dimulai dengan Takbir tul-ihram Watahliluha taslim Watahliluha taslim Ma'ana watahliluha taslim Sesuatu Yang diharamkan Di dalam salat ketika Sesudah salam Halal bagi dia untuk melakukannya. Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air di pinggir. Langsung minum. silakan. Karena sudah selesai salatnya. Maka dinamakan. Wa tahliluha taslim. Aku alu wa af'alun. makhsusatun muhtadatun bit takbir. Wa muhtatamatun bit taslim. Ditambah. Ta'abudan lillahi ta'ala. Dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini perlu kita perhatikan. Bahawa solat di sini. Di samping ucapan yang khusus. Perbuatan yang khusus. Yang dimulai dengan takbir. Yang diakhiri dengan taslim. Ta'abudan lillah. Dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghilangkan rasa riah. Ibadah yang hanya ingin dipuji oleh orang lain. Kalau ada yang melihat khusyuk ibadahnya. Kalau tidak ada yang melihat superkilat ibadahnya. Akan tetapi ibadah yang diterima oleh Allah SWT adalah ibadah dalam rangka ta'abudan lillahi azza wa jalla. Dalam rangka ibadah hanya kepada Allah SWT. Ada yang melihat Ataupun tidak ada yang melihat Dalam rangka ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sunmiyat bidhalika Lijtimalika ala du'a Fal musalli La yanfakku An du'ai ibadah Aw tanain aw talab Summiyat bidhalika Dinamakan Salat tadi yaitu akwal, af'al, maksusatun bit, maksusatun bit, muftatatun bit takbir, muftatamatun bit taslim, dinamakan. Tadi dikarenakan mencangkup di dalamnya doa. Falmusalli la yanfakku an do'ahil ibadah. Orang yang salat tidak lepas dari do'a ibadah. Auzana atau pujian kepada Allah. au talab. Atau memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini, seseorang apabila ingin sholatnya khusyuk, Maka dia perhatikan dari bacaan-bacaan sholat yang dia ucapkan. Karena seseorang apabila dia mengetahui apa yang dia ucapkan, Maka akan timbul dalam hatinya rasa khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang solat Ini mulai dengan takbir, kemudian membaca doa istiftah, doa istiftah di sini walaupun hukumnya sunnah, akan tetapi di dalamnya mengandung pola permintaan doa kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan seseorang ketika membacanya itu harus tahu maknanya, harus tahu artinya. Karena kekitaan-kita salat kita minta kepada Allah SWT Sehingga kita harus mengetahui Apa yang kita minta kepada Allah SWT Di dalam salat yang dimulai dengan doa istiftah Doa Abu Hurairah Yang dikeluarkan oleh bukhari dan Muslim Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya Kama ba'adta baina al-masyrik wal-maghrib Allahumma naqini min khatayaya Kama yunaqatabul abiyadu min al-danas Allahumma ghasilni min khotayaaya bil ma'i wasalji wal barat. Di dalam doa istifta itu mengandung doa yang sangat besar sekali. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapus dosanya. Allahumma ba'id ya Allah jauhkanlah. Baini wa baina khotayaaya antara aku dengan dosa-dosaku. Kama ba'ata binal masyrik wal maghrib Sebagaimana kau menjauhkan Antara barat dan timur Allahumma naqqini min khatayaya Ya Allah bersihkanlah Dosa-dosaku Kama yunaqqa sawbul abiyadu danas, Sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran Allahumma ghasilni min khatayaya Ya Allah cucilah dosaku Bersihkanlah dosaku Bilma'i wa salji wal barat. Dengan air. Wa dengan air salju. Wal barat dengan air dingin. Permintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sholat. Agar khusyuk dalam sholat kita. Kita pahami. Dalam doa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika membaca doa istiftah. Baik ketika ruku. Mengucapkan subhanahu rupiah al-azim, maha suci Allah yang ma'aduh. Baik ketika bangkit dari ruku. Rabbana walakal hamdu. Baik ketika sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat dan lain sebagainya. Kita mengetahui makna di dalamnya. Karena doa seorang hamba itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu talah anhu dalam hadis Qudsi Allah subhanahu wa taala mengatakan Kosam tu salah bayini wabeyal abdi nisfain. Aku bagi antara Salatku dengan hambaku kosam tu salah bayini Dibaginya Salat seorang hamba denganku nisfain setengah setengah. Idakala abdi Apabila hambaku mengatakan Alhamdulillahi Alamin Dijawab oleh Allah SWT Hamadani Abdi Telah memuji hambaku Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim Dijawab oleh Allah SWT Asna Aliyya Abdi Telah memuji hambaku Sampai dari akhir surat Al-Fatihah Itu semuanya dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika solat Jangan terburu-buru Membaca Al-Fatihah dengan cepat sekali Alhamdulillah Akan tetapi bacalah dengan tertil Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Warattiril Qur'ana tertila Nabi SAW ketika membaca Al-Quran Beliau baca satu ayat Satu ayat Bahkan Nabi SAW ketika sholat Melewati ayat yang berkaitan tentang rahmat Beliau berhenti sejenak Berdoa kepada Allah Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya Allahumma ini as'alukamir rahmatik Dan Nabi SAW apabila melewati yang berkaitan tentang siksaan Azab Nabi berhenti sejenak Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlindung dari azabnya Allahumma ini a'udhu bukan min adab Ini yang dilakukan oleh Nabi alaih salatu wassalam Di dalam salatnya Memperhatikan ayat-ayat di dalamnya Sehingga timbul rasa khusyuk seseorang ketika Ketika salatnya Fali dalika sumya salatan Wahd Furidat Lailatul Isra' Qabla Hijrah, lima solawat fil yomi walailah, bidhul awqatihah ala kull muslim mukalla. Dan diwajibkan ketika malam Isra' sebelum Hijrah, lima solawat, yaitu lima waktu fil yomi walailah dalam satu hari satu malam, bidhul awqatihah ala kull muslim. Mukallafin Dengan masuknya waktu salat Pada setiap muslim Mukallaf Apa itu mukallaf? Mukallaf iaitu akil berakal dan juga telah balik Ini maknanya Mukallaf Qala hafidhahullahu ta'ala Qala ta'ala Inna salata kanat alal mu'minina Kitaban maukuta Ay mafru, ay mafruban, fi fi alaqaat al-lati Rasulullah sallallahu alaihi bi wasallam biqaulhi wafghlihi. Berfirman Allah subhanahu wa taala, Inna salatkaanat al-mu'minin kithaban maukuta, bahwa sesungguhnya salat itu adalah kewajiban-kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Aima furuoh itu diwajibkan fil aqod pada waktu-waktu Allah tibayanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaulihi dengan ucapannya, wa fi'lihi dan juga dengan Perbuatannya, sehingga waktu waktu solat adalah merupakan syarat dari sahnya solat. Seseorang solatnya khusyuk, wudhu akan tetapi belum masuk waktu solat maka tidak sah solatnya. Karena solat adalah merupakan waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Kitaban Mawkuda Yaitu yang telah ditentukan waktunya Dan Nabi alaih salatu wassalam Telah menjelaskan Waktu-waktu salat Dengan perputaran alam Yaitu Ketika waktu salat subuh Dengan terbitnya fajar Dan telah dia terangkan oleh Nabi alaihi wasallam seperti apa. Salat buhur ketika masuk zawal, waktu zawal condong matahari. Salat Asar yaitu ketika langkah seseorang, ketika bayangan seseorang semisalnya. Salat Maghrib ketika matahari terbenam. Salat Isya ketika telah hilang ufuk merah di awan sehingga waktu itu telah ditentukan semuanya sehingga muazin senantiasa orang yang dipercaya diberikan amanah untuk melaksanakan waktu salat jangan azan yang belum waktu-waktu salat karena muazin adalah yang memegang amanah diterimanya salat seseorang ketika salat sudah digumandangkan azan dan pada waktunya Sehingga apabila azan belum masuk waktunya, kemudian orang belum salat, ya tidak sahlah salatnya. Nah, karena semuanya telah ditentukan. Nah. <tik> <tik> <Berfikir> Allah taala wa umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimussalah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa umiru" dan Tidaklah mereka diperintahkan. Illa li'abudullah mukhlisina lahuddinahunafak. Kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memurnikan ketaatannya. Wayuqimus salah. Dan mendirikan salat. Waqala ta'ala wa'aqimus salah. Dan tegakkanlah salat. fi wadi'a kafiratin. Minyak min kita dihilgariin di dalam banyak ayat disebutkan di dalam Al Quran sebagaimana tadi disebutkan sekitar 60 lebih ayat yang berkaitan tentang kewajiban melaksanakan solat. Wa kala taala kulli ibadilladina amanu yuki musola katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman untuk mendirikan solat. Wa kala subhanahu wa taala Fasubhana wa wal wa Allah, wahina tumsun, wahina tuspihun. Walau alhamdulillah di sengawat dan al-ard, ashiyan, wahina tudhirun. Berfiat Allah Subhanahu wa Taala. Fasubhana Allah, masyuk Allah, Subhanahu wa Taala. Maka bertasbihlah kepada Allah. Fasubhana Allah, wahina tumsun. Ketika kalian berada pada waktu petang, wahina tuspihun. Dan ketika kalian berada di waktu subuh. Walau samawati fissamawati wal'art. Dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Asyiyan wahina tudhirun. Dan di waktu kamu berada pada petang hari. Wahina tudhirun. Dan di waktu kamu berada di waktu duhur. Faman ata'alaihi waktuhah. Wahuwa baligun aqil wajabat alaih illa haidon wa nufasa maka apabila telah datang waktu sholat wahua, wahua balik aqil dan dia sudah balik dia sudah aqil wajibat alaih maka wajib untuk melaksanakan sholat illa haidon wa nufasa kecuali perempuan yang hayat, dan juga perempuan yang mengalami nifas fala tajibu alayhuma tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya ini kepada haid dan nifas wala yaqdiyanha idza taharata dan tidak mengkodanya ketika mereka kedua-duanya sudah suci ijma' para ulama wa man kana za'il al'aql bi nawmin aw ighma'in wa nahwihi wajaba alayhi alqadha Yashu. Barang siapa ya? zawal aql hilang akalnya, benaumin dengan tertidur, au irma atau pingsan ataupun yang lainnya, wajibah alaihil kalahi nayushu, wajib untuk mengkalanya ketika dia ingat. Sebagai malik dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu talah anhu bawa Nabi Allah Sallallahu Taalaanhu bawa Nabi Allah Sallallahu Taalaanhu bawa Nabi barang siapa yang lupa dalam melaksanakan sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. La kafaratallaha ila dhalib, tidak ada kafarahnya kecuali langsung untuk melaksanakan sholat. Hadith mutafakun alih. Waqala ta'ala waakimus sholat. Waakimis sholat li zikri dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya Allah. Keutamaan dalam melaksanakan salat yaitu seseorang akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan salat adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ketika hari Jumat ya ayyuhalladzina amanu idza du'iya idza nudiya alaihi assalamu yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah Wahai orang-orang yang beriman. Apabila digumbandangkan untuk melaksanakan solat Jumat. Maka datangilah. Wadarul dan Tinggalkanlah jual beli. Karena panggilan Allah. Karena panggilan solat adalah panggilan Allah. Hayya alas solat. Marilah kita solat. Sehingga seseorang yang ibadahnya hanya kepada Allah. Ta'abudan lillah. Ketika dia berada di mana saja Mendengar panggilan Adhan Haya ala salat Dia langsung mendatangi masjid Langsung melaksanakan salat Karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa kala salallahu alaihi wa sallam Man nama an salatin Au nasiha fal yusallihha idha zakaraha muslim Barang siapa yang tertidur Mensolatin dari salat au nasiha atau lupa fal yusallihha idha dakaraha, maka salatlah ketika dia dia ingat rawahu muslim nah Baik kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya naktafiu lahu subhanallahi wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahirabbilalamin warahmatullahi wabarakatuh